Ni niita ya kiswahili ya Sauti Amerika vioe tunatangaza kutoka hapa Washington DC na itwa Esther Gitoyurt. Nimeamini Sunday Shumari jukaribisha katika matangazo yetu leo Jumatatu Februari 14 mwaka 2011 ambayo ni siku ya wapendwa duniani. kama matangazo yetu jioni ya leo chama cha upinzani huko Tanzania Chadema chateua baraza kivuli la mawaziri bila kuwashirikisha wenzao kutoka upinzani wana hoja gani Kocha chadema, tumeamua kuunda baraza la mawaziri kupitia Chadema tatu na jitwa shereheza maana tumeunda baraza letu hata tunataoja gani ya fungana na casa wakati sisi tunaunda baraza la Chadema na katika habari nyingine upinzani nchini Uganda waeleza hofu juu ya maandalizi ya uchaguzi nchini humo zikiwa zimesalia siku nne tu kabla ya uchaguzi mkuu. Kulikoni tu walishutuka sana kuna mzinga kuna bunduki kuna yatea, kuna tena gasi askari wenyewe za gas. Pengine kuna kitu ambacho wenyewe wanahofia au kuna kitu ambacho wanatarajia wenyewe kufanya. Namli baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa, kwa leo msikilizaji jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya lakini kwanza habari za dunia. Maelfu ya watu ni pamoja na polisi wanaandamana katika mji mkuu wa Misri leo kama sehemu ya wimbi la machafuko ya wafanyakazi yaliyolipuka baada ya kuondolewa majaracani kwa Raisi Hosni Mubarak, Maelfi ya waandamanaji maandamanoji walikusanyika tena katika wanja Tahriri hii leo ingawa ilikuwa idadi ndogo kulinganisha na iliyokusanyika kusanyika wiki kadhaa zilizopita. Kwingineko, polisi wa Misri waliungana na wafanyakazi wa umma kutoka mashirika kadhaa ya umma ambao wameanza maandamano yao wakidai mambo kadhaa ikiwemo pamoja na nyongeza ya mishahara. Mafisa usalama wa Iran wameenezwa kwenye mitaa ya Tehran na kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani ili kujaribu kumzuia mwanamageuzi huyo kufanya maandamano ya uungaji mkono upinzani wa umma katika mataifa ya Kirabu. Mashahidi wanasema polisi wa kuzuia fujo wa Iran wengi wao wakiwa kwenye mapikipiki walisambazwa kote katikati ya Tehran ile asubuhi. Huku makundi ya upinzani yakiahidi kuanza maandamano baada leo licha ya kutaliwa kibali na serikali viongozi wa mageuzi Mir Hussein Musavi na Mahdi Karubi walisema wameitisha mkutano huo kuonyesha kuunga mkono mapinduzi yaliwaondoa viongozi wa Kimla wa Misri na Tunisia maafisa wa Iran walionya wana mageuzi hao juu ya kufanya maandamano hayo na kuita jambo hilo kuwa ni ya kuhamasisha wanaopinga serikali na kufufua vugu vugu lao la kijani. Na waziri wa mambo ya za nje wa Algeria amesema sheria ya dharura ya karibu miaka ishirini nchini humo itaondolewa hivi karibuni. Lakini hakuyapitia, hakuyapatia umuhimu mkubwa maandamano ya hivi karibuni dhidi ya serikali. Wakati huo huo Marekani na Ujerumani zimetoa wito kwa wakuu wa Algeria kutachukua hatua kali kutokana na mipango ya wanaharakati wa upinzani kuunda mkutano wao wa pili wa hadhara katika mji mkuu wiki hii kufuatia maandamano yasiyo ya kawaida dhidi ya serikali mwishoni mwa wiki Abdul Shakur Bud ripoti zaidi Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani PJ Crowley alisema jana kwamba Washington inahimiza idara za usalama za Algeria kuwa na ustahamilivu na kusaidia kila alichokieleza haki za kimataifa za wa Algeria kukutana na kueleza maoni yao. Muungano wa vihamu vya upinzani vya Algeria na makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema yataandaa maandamano ya kuipinga serikali mjini ni Algiers siku ya Ijumaa licha kuepo marfuku ya kuepo marufuku ya muda mrefu dhidi ya maandamano kwa upande wake waziri wa mambo nje wa Algeria Murad Medelchi akizungumza na kituo cha radio cha Ufaransa Europe One leo alisuta ukubwa na athari za maandamano dhidi ya serikali yalofanyika huko Algiers na miji mengine mwishoni mwa wiki waandamanaji wanamtaka rais Abdel Aziz buteflika kustahafu baada ya kuwa madarakani kwa muda mrefu kiongozi huyo hivi karibuni ameahidi mabadiliko kadhaa ikiwa ni pamoja na kuondoa amri ya dharura ya miaka 20 sasa waandamanaji na kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya kiswahili ya sauti america washington dc baraza la mawaziri la palestina limejiuzulu ikiwa ni sehemu ya mabadiliko yaliyopangwa ambapo waziri mkuu alem Fayyad ategemewa kushikilia nafasi yake. Maafisa wanasema baraza la mawaziri la Palestina liliwasilisha kujuzulu kwao kwa Rais Mahmoud Abbas leo Jumatatu. Alikuwa ategemewa kumwidhinisha Bwana Fayad kuunda serikali mpya kwa kushirikiana na vikundi kadhaa vya Palestina hatua itakayochukua wiki kadhaa. Bwana Abbas alikubali kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri siku kadhaa ya Rais Hosni Mubarak kuachia madaraka baada ya shinikizo la mapinduzi maarufu yanayoinukia ambayo empelekea mabadiliko ya kisiasa katika maeneo mengine ya nchi za kirabu Mtu mmoja huko Afrika Kusini ambaye anashutakiwa kwa mashitaka ya ugaidi alifikishwa mahakamani hii leo Jumatatu Brian Roach mwenye umri wa miaka 64 alifikishwa kwenye mahakama moja ya Johannesburg waendesha mashtaka wanasema alitishia kueneza ugonjwa wa mifugo huko Uingereza na hapa Marekani laasivyo alipwe na nchi hizo dola milioni nne waendesha mashtaka wanasema Roche anaamini kuwa Marekani na Uingereza hazinabudi kufanya juhudi zaidi kusaidia wakulima wazungu nchini Zimbabwe Ones ya kiswahili ya Sauti ya Amerika tunatangaza kutoka hapo Washington DC na habari zilizochukua uzito wa juu jioni ya leo ni kuhusu uchaguzi nchini Uganda ambapo zimesalia siku 4 tu uchaguzi mkuu ufanyike nchini humo lakini baadhi wa upinzani, wa ya wanasiasa upinzani wameanza kulalamika juu ya maandalizi ya uchaguzi huo Mwandishi wetu Kigozi Ismail ana taarifa zaidi kutoka Kampala Wagombea urais watatu Olara Otunu wa chama cha Uganda People's Congress, Dr. Bwanika wa People's Development Party na Samuel Lobega mgombea binafsi wote wanataka tume ya uchaguzi iahirishe uchaguzi mkuu wa mwaka huu wakidai kuwa maandalizi ya harakati hizo za uchaguzi hayako tayari. Malalamishi yao yanayegemea hasa swala la kadi za wapigakura kura kutotumiwa karatasi za wapigakura wapya karatasi za upiga wapya kutolingana na idadi inayostahili leo hii kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu aidha karatasi za kutumiwa na wapigakura wapya ni zaidi ya milioni nne badala ya milioni tatu nukta tisa zilizosajiliwa rasmi kwa hivyo wanasiasa hao wanataka baraza la uchaguzi liahirishe uchaguzi huo lakini mwenyekiti wa baraza hilo Dr. Badro Kigundu anakariri kuwa baraza lake halina mpango wote wa kuahirisha uchaguzi wa mwaka huu. Kwa upande mwingine rais William 7 amehakikisha walimwengu kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa salama na wahalali kabisa kwa sababu ulinzi umewekwa tayari. amewaonya wanaopanga ghasia wajipige konde moyoni kwa sababu ghasia za nchini Misri na Tunisia ambazo zimetukia hivi majuzi haziwezi kutukia nchini Uganda lakini baadhi ya wananchi wanahofia vifaa vya kiulinzi ambavyo vimemilikiwa na polisi na mashirika mengine ya walinda usalama kama anavyobainisha Gerard mbili wa hapa Kampala kuna mtisho kidogo wanawatishia wengine wameshaleta vyuma sijui nini mambo ya bunduki mzinga nini na nini sasa inaonyesha kwamba ni kutishatisha watu ili wapate njia kuja kuaibia polisi imeleta zana nyingi na vifaa vya kulinda usalama. Je, si, si polisi inatekeleza wajibu wake. Eh, hivyo lakini watu raia waliuliza wakasema kwamba hiti ya gasi aya ambayo unaleta mengi zaidi. Ya nini? Wakati tunakwenda kuchagua watu walishutuka sana. Kuna mzinga, kuna bunduki, kuna tena kuna tena gasi, wenyewe gasi. Pengine kuna kitu ambacho wenyewe wanajhofia au kuna kitu ambacho wanatarajia wenyewe kufanya. Lakini mama huyu Anaridhika kwa utawala ulioko sasa ingawa hataki kutaja jina lake. Hakuna taabu tutakuwa tu mzuri. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Kigundu amethibitisha kuwa kila kitu kiko tayari kwa ajili ya uchaguzi ujao tarehe Februari mwaka huu. Mimi ni Kigozes Malimjini Kampala. Msikilizaji ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba sifuri 0778030209 au unaweza kuweka alama ya jumlisha halafu sifuri alafu 255778030209. Kumbuka Maoni yako auswali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote, zote za Afrika, Afrika Mashariki na, na Kati. Unasikiliza VOA, endelea na habari zaidi za dunia. Maharamia wa Somalia inaaminika wameteka meli nyingine hii ni ya mizigo yenye na watatu. Jeshi la umoja wa Ulaya la kupambana na waharamia linasema meli hiyo inayomilikiwa na Malta MV Sinin na Malta MV Sinin ilitekwa jumaamosi Mashariki wa Oman katika bahari ya Kaskazini ya Arabia. hilo linasema meli hiyo ilituma ishara ya kuonyesha kuwa imeshambuliwa. <tune> Hii ni sauti Amerika America. tena katika ripoti za wandishi wetu na huko nchini Tanzania chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeunda baraza kivuli la mawaziri bila kuwashirikisha wenzao katika upinzani. Na muda mfupi uliopita nimezogomza na bwana Erasto Tumbo, mkrugenzi wa uenezaji na mahusiano ya umma katika chama hicho na nikamuuliza hawa kwa nini hawakuwashirikisha wenzao kutoka kambi ya upinzani kalele la kwamba chadema, tumefikia ile idadi inayotakiwa 112.5 na pia uwezo ukaunda kambi ya upinzani kwa umoja wetu wa pinzani kama mambo fulani hayamjakubaliana kwa chadema, tumeamua kuunda baraza la mawaziri kupitia Chabema sasa tunajitua na ndio maana tumeunda baraza letu sasa tutatoa gani ya kuungana na kafu wakati huu tunao baraza la Chadema Wanaaki ya kulalamika waendeze malalamiko yao tuone mwisho wa siku watafaulu kupitia kwa nani lakini kwa baada la ya chadema tumesha tamanisha chama cha taifa kafu kimeunda kwenye serikali ya mmoja wa taifa Zanzibar wana ushirikiana na CCM wanataka kuniambia wakishashirikiana CCM Zanzibar ushirikano wao na, na CCM Zanzibar hauwezi kuathiri ushirikiano wetu huku tuklu, na wao tukoelekeza kwenye kambi upinzani sisi tumeliona hilo lakini kama wao wanaona hawawezi kutuathiri Mujuyawu. na wakati huo huo nimezungumza na bwana Salum Bimani ni mkrugenzi wa uenezo mahusiano ya umma katika chama cha KAF na kumuuliza maoni ya chama cha KAF kuhusiana na hatua iliyochukuliwa na chama cha Chadema hili swala ambalo limefanyika huko katika bunge ni kila mpenda mageuzi na mpenda demokrasia sisi tunaamini katika KAF kumoja ni nguvu na utengano ni dhaifu na nafikiri wananchi wa Tanzania watajua ni nani mpinzani wa kweli ni nani anataka umoja wa upinzani chama kipi ambacho kakipendi huwa na umoja wa upinzani ili tuweze kuendelea seseme katika madaraka kumbukshi mheshimiwa mamboe pale katika mwezi wa saba mwaka uliopita Tanzania center for Democracy ambayo ni umoja wa vyama hivi vilivyoona bunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano walipokuja Zanzibar cdc wakafanya tamasha la kuhamasisha wa, wa zanzibari kuote wapige kura ya ndio lakini jua mwanamboe maana kupiga kura ndio imani kutaka kukuleta serikali moja kitaifa na maana serikali moja kitaifa ni maana kama ambacho kitakachoshinda na kitachopata nchi fulani kitafanya serikali ya pamoja kwa hivyo nashangaa leo tu mwanamboyo amesahau kama wao chadema, cha walikuwa mbele katika kwa kampeni wa zanzibari, au Tanzania wa Kizanzibari ili waule serikali moja wa kitaifa ni salamu bimani Mkurugenzi wa uenezi na mahusiano ya umma kutoka chama cha Kafa akizugumza na sauti Amerika. America na balozi wa Marekani nchini Kenya Michael Runberger amepinga vikali juhudi za serikali ya Kenya za kulitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuakhirisha kesi dhidi watu wakuu, ya watuuumiwa kuu wa ghasia za uchaguzi mkuu uliopita nchini humo. Lakini baadhi ya wanasiasa wamepinga vikali msemo huo wa serikali ya Marekani. Wandishi wetu Nairobi mwagikonyo, anayo taarifa ifuatayo ya mda mfupi kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi baada ya muda wake kumalizika. Baliozume Marekani hapo Nairobi bwana Michael Ranelbaga anasema serikali ya Marekani inapinga vikali juhudi zinazofanywa na serikali ya Kenya za kulitaka baraza la usalama la umoja mataifa kuahirisha kesi za watuumiwa zilee gasia za uchaguzi mkuu iopita. Anasema ikiwa Kenya jaribu kuyashawishi mataifa mengine wanachama wa baraza la usalama la umoja wa mataifa kuilisha kesi ya watumioa kwenye mahakama kimataifa mjini Hague. Serikali ya Marekani itapinga vikali juhudi hizo kwa sababu zinazuia kuchukuliwa hatua ya kisheria kwa watu waliohusika na mauaji na machafuko yaliyochangia kuua kwa watu wasiopungua 1500 na wengine nusu kufurushwa makwao. Tayari serikali ya Nairobi imefanikiwa kuushawishi muungano wa Afrika EU pamoja na serikali ya Uchina Kunga mkono kwairisho kwa kesi zilizowatumiwa mjini Hague. Serikali ya na Nairobi inadai juhudi kubwa zinaendelea za kubuni utaratibu imara wa mahakama. ili kuhakikisha watu waliohusika na ghasia hizo wanachukuliwa hatua za kisheria. Lakini balozi wa Marekani hapa Nairobi Michael Corran anasema ni muhimu kwa kesi hiyo kuendelea bila kusitishwa kinyume na inavyopendekezwa na serikali ya Nairobi. Habari za kibalozi wa Nairobi zinasema wanachama wengine wa baraza la usalama la umoja mataifa kama vile Uingereza na Ufaransa huenda zikapinga judi hizo za serikali ya Kenya za kunga mkono msimamo wa serikali ya Marekani kuhusu swala hili. Lakini serikali ya Uchina imeonyesha dalili za kunga mkono serikali ya Nairobi. Lakini bado hakuna uhakika ikiwa Marekani itatumia kura yake ya turufu kupinga ombi hili la Kenya iwapo litawasilishwa kwenye baraza la usalama la umoja mataifa. Aliyekuwa waziri wa elimu ya juu hapa nchini Kenya William Ruto ambaye nikati washukiwa ghasia hizi za uchaguzi amepinga vikali matamshi hayo ya balozi wa Marekani hapa Nairobi. Anasema Kenya imebuni utaratibu kamili wa mahakamawa kushughulikia suala hilo. Tuko na katiba mpya sasa. Tutengeneze local judicial mechanism kama wewe umesemekana umefanya jambo fulani kama vile nimeambiwa mimi nipelekwe kotini wale washahidi wakuje pale. Watuambie hiyo maneno wanasema waliambiwa na nani ama walisikia wenyewe ama waliona wenyewe kwa hivyo sasa serikali ya muungano imegawanyika makundi mawili tofauti kuhusu swala hili pia bunge la Kenya limeshindwa kuafikiana ikiwa ni busara kuirisha kesi hiyo katika mahakama kimataifa mjini Hague muahiki kwenye sauti ya Amerika, Nairobi Wanawake kutoka mashirika ya umana yale ya lea kibinafsi kutoka Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana mjini Kinshasa kufuatilia utekelezaji wa azimio la umoja wa mataifa kuhusu usawa wa kijinsia na kushirikishwa kwa wanawake katika nyanja mbalimbali mbali za uongozi. Mwandishi wa VOM mjini Kinshasa, Salemwa na Milongo ana taarifa ifuatayo. Kubakwa kwa wanawake huko mashariki mwa Kongo kumedhihirisha wazi kwamba juhudi zaidi zinatakiwa ili kumrejeshea kwanza mwanamke heshima yake na hakutokuweko na maendeleo yoyote yale ikiwa mwanamke hatoshirikishwa katika nafasi za uongozi Amelezea naibu waziri mkuu wa Kongo Simo Bulupi kwenye ufunguzi wa mkutano wa wanawake wa Burundi, Rwanda na Kongo. Dina et de détermination de vous assumer dans un rôle de leadership un leadership exemplaire wanawake hawa wainchi za maziwa makuu wanapendekeza kuweko na juhudi za pamoja katika kuwakilishwa kwenye nyanja za uongozi Rwanda na Burundi zimepongezwa kutokana na kuwakilisha wanawake katika tabaka zote za uongozi. Kongo inatakiwa kuiga mfano wa jirani zake kama anavoelezea waziri wa zamani wa wanawake Faida Mwangilwa ambaye anashiriki kwenye mkutano huu. Ni mara ya kwanza ndani ya nchi yetu wanasema haki ya watu wote wanaume kama wanawake ya rafaa yaheshimiwe na hiyo na kuwaingiza wamama katika ma, ma, ma, ma, ma, ma, mahali ya kukamata ya uongozi wa nchi, hiyo ni kitu kubwa sana na maiti zingine haya na ma constitution kwa ajili ya, ya, ya haki za wa baba na wamama lakini tunaona kama maiti zingine zinaendelea kwa vitendo hiyo uongozi wa, wa, wa mitaa mbalimbali unaona wamama wanakuwa wengi tukaona kama vile Rwanda kama Urundi. Ni nikiripoti kutoka Kinshasa mimi ni Salehe Mwanamilongo. Na msikilizaji unaweza kufuatilia habari zetu kupitia tovuti yetu nuni.t.www.voaswahili.com ni wakati wa sms yako na chukua ya kwanza kutoka kwake Willard Lutegwa kiweringa Tanzania anasema tutakie uchaguzi mwema wa ganda tumieni demokrasia ya kweli msije mkatumbukia kwenye machafuko enyi waandamanaji wa, wa Misri mlichokitanga katika maandamano yenu kilishatimia sasa hayo maandamano mengine ni ya nini anasema haya Philbert Kyeuke ta Tanzania. Loi langi ukiwa galapu, unasema Chadema wamefanya uamuzi sahihi. Wasilaumiwe na tuwape muda tuone utendaji kazi wao. Haya, naye Sylvester Nyanda yeye anayo maoni tofauti. Anasema Chadema, kwa nini mnakataa ushirikiano wa wapinzani wenzenu? Kumbukeni mnajijengea mazingira magumu kwa uchaguzi wa 2015. Aha, amiani wa huko Kenya unasema wa Misri mlichokitaka mlipata. Kwa nini mnazua vurugu jingine? Imetosha kumgoa Rais Mubarak. Naye huyu si mwingine ni mwalimu Marandu wa shule ya Msingi mwangeni Miatu Tanzania anakamilisha nami kwa kusema Waganda tumieni nafasi hiyo adimu msitishwe na silaha za kijeshi. Wana Uganda wanapiga kura i Jumada Februari 18 katika uchaguzi wa rais na bunge. Rais iyoweri Kaguta Museveni anajaribu kupata awamu nyingine ya uongozi baada ya kuwa madarakani kwa miaka 24. Leo katika sehemu ya kwanza mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa Uganda, Mwamoyo Hamza natupia jicho uchaguzi huo kwa jumla na umuhimu wake kwa wakati huu nchini Uganda. Uchaguzi wa Uganda mwaka huu una sura tofauti na chaguzi zilizopita nchini humo. Kwa mara ya kwanza uchaguzi wa mwaka huu una wengi wa nafasi ya uraisi, wanane. Ingawa upinzani mkubwa unaonekana kuwa kati ya wagombea watatu au wanne. Leila Ndinda ni mwandishi wa habari wa kujitegemea nchini Uganda, anatufafanulia kinyang'anyiro cha uraisi katika uchaguzi wa mwaka huu. Uchaguzi huu ndio uchaguzi unaohusisha wagombea wengi wa uraisi, wagombea nane? wachama tawala r NRM, alafu muungano wa chama vya upinzani ambao una, una vile tafu moja, chama vinne, i p IPC, alafu kuna Uganda People's Congress, People's Progressive Party, People's Development Party, Uganda Federal Alliance ambacho ni chama kinaongozwa na mwanamke wa kipekee anegombea urais Betty Kamya alafu kuna democratic party na kuna mgombea mmoja kujitegemea lakini sasa kuongezeka kwa chama hivi na kunapunguza ule uzito wa upinzani kupigana na waeri museveni mgombea ni pamoja na Rais Yoweri museveni wa chama tawala cha NRM dr Kiza Besige anayewakilisha muungano wa vyama IPC olara Otunu, anagombania kupitia chama cha UPC Norbert Mao wa chama cha Democratic Party Betty na Misango Kamia Abedi Bwanika wa PDP, Jaberi Bidandi Sali wa PPP na Samuel Walter Lubega ambaye ni mgombea binafsi. Haji Nasr Sebagala ni mmoja wa viongozaji wa kampeni ya Rais Museveni. Yeye analeta manifesto yake ni kuwa mzuri. Kwanza kuona ile wa youth wanapata wanasaidia hawa kupata kazi. Uh, ye unakuwa na kuona info kama Mimi Marodi nini wao naikuwa mzuri sana sasa naweza naweza tembea kwa yote Uganda lakini wafanyabiashara nchini humo wanasema utawala wa rais Museveni haujawa mzuri sana kwao Moses Kibalama ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara nchini Uganda bado ni shida kubwa sana kwani hakuna mmoja kwa wale wanayomshauria fikra rais ambaye amejitokeza kwamba hawezi <tose> kurekebisha kodi zile ambazo ziko nyingi sana kodi hapo taxation lakini disappointment wara uh, meno moja ambayo inatokea katika aya ni kwamba hakuna yeyana jetokeza kusema kwamba economy eh, yetu tutaweza kujikua mbele hivi na hivi na hivi katika kipindi cha miaka kumi iliyopita ambacho kilikuwa na chaguzi mbili dr Akiza Besige amekuwa sura ya upinzani katika siasa za Uganda katika uchaguzi wa mwaka 2001 basi jali alijipatia 27% ya kura zote na mwaka elfu mbili na sita aliongeza kura zake kwa kupata 36 lakini katika chaguzi zote hizo alishindwa na Rais Yoweri Museveni. Na nafasi yake mwaka huu haiko wazi sana hasa kutokana na kinyanganyiro kuwa kimejaa wagombea wengi lakini pia wapinzani wanasema wana wasiwasi mkubwa kuwa serikali inapanga kutumia njia za udanganyifu kushinda uchaguzi huo Mtumbalole ni mgombea ubunge kupitia chama cha Democratic Party katika eneo la Kawempe Kusini mjini Kampala. Najua pesa zinatumikia mengi, unaona ya kwamba upande wetu wa upinzani unazingabizwa na chama chinapotawala Kwani lazima tunashaka kweli lazima kama vitu vitakuwa halali kama vile vina ambapo vinasemeka kupitia njia ya sheria kile ambacho tunaangalia tunagopa orodha za wale ambapo wanapiga kura inaonekana wameshaweka majina mengi yale ambapo atujui lazima kama watu wamesha uh, kule kwa orodha lazima wako kuna wengine wamesha Dunia bado majina hayajafutwa lakini maoni hayo yanatofautiana na ya diwani Mtenda ambaye anagombania nafasi ya udiwani katika halmashauri ya jiji la Kampala kwa kupitia chama cha NRM unajua kuna kuna nini kuna kuna, kuna shida moja mtu akiiona mwingine ivyo ka, ka, ka, karibu anashindwa lazima lete yale maneno maneno unajua najua sasa wanasema 78 e, bias sijui nini lakini hakuna hiyo wasiwasi pia umewashika vijana nchini humo ambao wanafuatilia uchaguzi huu kwa makini kuona wagombea wana mipango gani ya kushughulikia masuala yanayowahusu vijana hasa ajira Benedict Chipapa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Chambogo mjini Kampala. Wajua wanasiasa wanasiasa hawajisema maneno yao kama ni kweli ama uongo kwa sababu ni inabidi tuuongoje alafu tusuhudie wenyewe. Kwa sababu hawa watu tuambie hivyo wakati wa kampeni, alafu pindi wanapoingia kwenye ekulu kule huwa hawatimizi uh, ahadi zao. Mbunge Jerome Pabojo ni kiongozi mtetezi wa haki za wafanyakazi Uganda anasema licha ya hadithi zinazotolewa na wagombea wa kuna wasiwasi miongoni mwa wafanyakazi kama masuala yao kweli yanatiliwa maanani unajua kwanza hapa Uganda pia afuna minimum wage ile ambao inaweza apatia wafanyakazi kutembea na kuzungumza na watajiri hawa kama ma ma mawanjo hiyo ndio iko sasa Il kitu kukopa sana tunalia na wa, kwa politicians wing wanakubali kwamba kama wanakuja wana kwa pawa watajua hiyo mambo watajaribu kutumia kwa njia mbaya. itakavyokuwa wananchi wa Uganda wana uamuzi wa mwisho siku ya Ijumaa watakapoingia katika vituo vya kupiga kura na kuchagua viongozi wao kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Kuanzia kesho msikilizaji katika mfululizo wa makala haya tutakuletea sifa za wagombea urais katika uchaguzi wa Uganda ona ekilisasaauti america kumbuko unaweza kufuatilia matangazo yetu hayakupitia radio free africa katika eneo lote la maziwa makuu citizen radio ya kenya wana 7.5 fm huko nairobi coconut 88.2 fm ya zanzibar baraka fm Mombasa kenya 93.7 fm ya kaya fm huko huko Mombasa kenya air pay Bujumbura nchini Burundi radio mlimani wana 6.5 fm ya dar es salaam radio ngoma Afrika huko lubumbashi raga fm kote huko drc na sasa Tasandisho Marie atakusomea mukhtasari wa habari. ya watu ikiwa ni pamoja na polisi wanaandamana katika mji mkuu wa Misri Cairo leo kama sehemu ya wimbi la machafuko ya wafanyakazi yaliyolipuka baada ya, ya kuondolewa madarakani kwa Rais Hosni Mubarak. maelfu ya waandamanaji Walikusanyika tena katika uwanja wa Tahrirhi leo ingawa ilikuwa linogo kulingana ile iliyokusanyika wiki kadhaa zilizopita. Maafisa wa usalama wa Iran wameenezwa kwenye mitaa ya Tehran na kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani ili kujaribu kumzuia mwanamageuzi huyo kufanya maandamano ya ungaji mkono upinzani wa umma katika mataifa ya Kiarabu. Mashahidi wanasema polisi wa kuzuia fujo wa Iran Wengi wao kio kwenye mapikipiki walisambazwa kote katikati ya Tehran ili asubuhi huku makundi ya upinzani yakiahidi kuanza maandamano baadaye leo licha ya kibali na serikali. Baraza la Mawaziri la Palestina limejizulu ikiwa ni sehemu ya mabadiliko yaliopangwa ambapo waziri mkuu Adam fayad, anategemewa kushikilia nafasi yake. Maafisa wanasema Baraza la mawaziri la Palestina liwasilisha kujizuru kwao kwa Rais Mahmoud Abbas hii leo Jumatatu. Mtu mmoja huko Afrika Kusini ambaye anashitakiwa kwa mashtaka ya ugaidi alifikishwa mahakamani hii leo Jumatatu. Kwa muktasarifu wa habari tumekamilisha matangazo yetu jioni ya leo. Ungana nasi tena hapo mbili na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu mwelekezeji amekuwa ni Dewen Collins, msimamizi wa matangazo ni Abd Shakura kutoka studio 12 za Sauti Amerika hapo Washington. Mimi ni Esther Gitui Yurt. Nami ni Sunday Shomali. usiku mwema kutoka Washington.